משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתיים עורמה, לנער דעת ומזימה. ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה. להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. ירעת אדוני ראשית דעת, חכמה ומוסר אווילים בזו. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כי לוויתכן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. בני, אם יפתוכה חטאים, אל תובע. אם יאמרו, לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם. נבלעם כשאול חיים, ותמימים כיורדבור. כל הון יקר נמצא, נמלא בתינו שלל. גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. בני, אל תלך בדרך איתם. מנע רגליך מנתיבתם. כי רגליהם לרע ירוצו, וימה הרו לשפוך דם. כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. והם לדמם יארובו, יצפנו לנפשותם. כן אורחות כל בוצי בצע, את נפש בעליו ייקח. חכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמריה תומר. עד מתי פתיים תאהב ופתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסלים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי. הודיעה דברי אתכם. יען קראתי ותמאנו, נטיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. גם אני בעדיכם אשחק אל עג בבוא פחדיכם. בבוא כשואה פחדיכם ועדיכם כסופה יאתה. בבוא עליכם צרה וצוקה. אז יקראונני ולא אענה, ישחרונני ולא ימצאונני. תחת כיסה נעודעת ויראת אדוני לא בחרו. לא אבו לעצתי, נאצו כל תוכחתי, ויאכלו מפרי דרכם, וממועצותיהם יסבעו.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 לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנה חכסף וכמטמונים תחפשנה. אז תבין ירעת אדוני, ודעת אלוהים תמצא. כי אדוני ייתן חכמה, מפיו דעת ותבונה. יצפון לישרים תושייה, מגן להולך יתום. לנסור אורחות משפט, ודרך חסידיו ישמור. אז תבין צדק ומשפט, ומשרים כל מעגל טוב. כי תבוא חכמה וליבך, ודעת לנפשך ינעם. מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרכה. להציל לך מדרך רע, מאיש מדבר תהפוכות. העוזבים אורחות יושר, ללכת בדרכי חושך. השמחים לעשות רע, יגילו בתהפוכות רע. אשר אורחותיהם עיקשים, ונלוזים במעגלותם. להציל לך מאישה זרה, מנוכרייה אמריה החליקה. העוזב את אלוף נעוריה, ואת ברית אלוהיה שכחה. כי שחה אל מוות ביתה, ואל רפאים מעגלותיה. כל באה לא ישובון, ולא ישיגו אורחות חיים. למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים ייבטרו בה. ורשעים מארץ יכרתו, ובוגדים,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 ותומכיה מאושר. אדוני בחכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. בדעתו תהומות נבקעו, ושחקים ירעפו טל. בני, על ילוזו מעיניך, נצור תושייה ומזממה. ויהיו חיים לנפשך, וכן לגרגרותך.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 כי תועבת אדוני נלוז, ואת ישרים סודו. מארת אדוני בבית רשע, ונוה צדיקים יברך. אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתנחן. כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון. שמעו ונים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כי ון הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי. ויורני, ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי, וחיה. כנה חכמה, כנה וינה, אל תשכח ואל תת מאמרפי. אל תעזביה, ותשמרקע, אהבהה ותצרקע. ראשית חכמה, כנה חכמה, ובכל קניינך, כנה בינה. סלסליה ותרוממכע, תכבדך, כי תחבקנה. תיתן לראשך לוויתכן, עטרת תפארת, תמגנקע. שמע בני, וכך אמרי, וירבו לך שונות חיים. בדרך חכמה הורתיך, הדרכתיך במעגלי יושר. בלכתך לא יצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיכשל. החזק במוסר, אל תרף, נצריה, כי היא חייך. באורח רשעים אל תבוא, ואל תאשר בדרך רעים. ורעהו אל תעבור בו, שאתה מעליו ועבור. כי לא ישנו אם לא ירעו, ונגזלה שנתם אם לא יחשילו, כי לחמו לחם רשע, ויין חמסים ישתו. ואורך צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. דרך רשעים כאפלה,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 ולזוט שפתיים הרחק ממכה. עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך יישירו נגדך. פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך יכונו. אל תת ימין ושמאל, הסר רגליך מרע. בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי את אוזניך. לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו. כי נופת תיטופנה שפתי זרעה, וחלק משמן חיכה. ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שעול צעדיה יתמוכו. אורח חיים פן תפלס. נעו מעגלותיה לא תדע. ועתה ונים שמעו לי ואל תסורו מאמרי הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך לאחזרי פן יסבעו זרים כוחך ועצביך בבית נוחרי ונהמת ואחריתך בכלות בשרך ושאריך. ואמרת, איך שנאתי מוסר, ותוכחת נאץ לבי. ולא שמעתי בכל מורי, ולמלמדי לא התיתי אוזני. כמעט הייתי וכל רע בתוך קהל ועדה. שתה מים מבורך, ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגמיים. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך. איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך וכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרע, ותחבק חק נוחריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. עוונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך. הוא ימות באין מוסר, וברוב איבלתו ישגה. בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת ואמרפיך, נלכדת באמרפיך. עשה זאת אפוא בני, והנצל, קבעת וכף רעך, לך התרפס ורהב רעך. אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לעפעפיך. הנצל כצבי מיד, וכציפור מיד יכוש. לך אל נמלה, עצל, ראה דרכיה, וחכם. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמך, אגריו קציר מאכלך. עד מתי, עצל, תשכב, מתי תקום משנתך? מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב,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 נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך. בהתהלכה תנחה אותך, בשכבכה תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כינר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכרייה. אל תחמוד יופייה בלבביך, ואל תכחך בעפעפיה. כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. היחטא איש אש בחכו, ובגדיו לא תשרפנה? אם יהלך איש על הגחלים,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 נגע וקלון ימצא, וחרפתו לא תמחה. כי קנאה חמת גבר, ולא יחמול ביום נקם. לא יישא פני כל כופר, ולא יווה כי תרבה שוחד. בני שמור אמרי, ומצוותי תצפון איתך. שמור מצוותי, וחיה, ותורתי כאישון עיניך. קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אמור לחכמה, אחותי עת, ומודע לבינה תקרא. לשמורך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. כי בחלון ביתי, בעד אשנבי נשקפתי. וערב פתאים, אבי נא בבנים, נער חסר לב.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 וכי אל מוסר אביל. עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפור אל פח, ולא ידע כי ונפשו הוא. ועתה ונים שמעו לי, והקשיבו לאמרי פי. אל יסט אל דראחיה ליבך, אל תתע בנתיבותיה. כי רבים חללים היפילה, ועצומים כל הרוגיה. דרכי שעול ביתה יורדות אל חדרי מוות. הלא חכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות ניצבה. ליד שערים לפי כרת מבוא פתחים תרונה. עליכם אישים אקרא. וקולי אל בני אדם. הבינו פתאים עורמה, וכסילים הבינו לב. שמעו כי נגידים אדבר, ומפתח שפתי משרים. כי אמת יהגה חיכי, ותועבת שפתי רשע. בצדק כל אמרפי, אין בהם נפתל ועיקש. כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת. כחו מוסרי ועל כסף, ודעת מחרוץ נבחר. כי טובה חכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בך. אני חכמה שכנתי עורמה, ודעת מזימות אמצע. ירעת אדוני שנות רע. גאה וגאון ודרך רע ופי תהפוכות שנאתי. לי עצה ותושייה, אני וינה, לי גבורה. בי מלכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק. בי שרים יסורו, ונדיבים כל שופטי ארץ. אני אוהבי אהב, ומשחרי ימצאונני.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 מעולם ניסחתי מראש מקדמי ארץ. באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים. בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי. עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש עפרות תבל. בה הכינו שמים, שם אני. בחוקו חוג על פני תהום. באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום. בשומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ. ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת.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 ויפק רצון מאדוני. וחותאי חומס נפשו, כל משנאי אהב ומוות. חכמות בנת ותח, חצבה עמודיה שבעה. טבחה טבחה, מסכה ינח, אף עריכה שולחנך. שלחה נערותיה תקרא, על גבי מרום הכרת. מיפתי, יסור הנה, חסר לב, אמרה לו. לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי. עזבו פתאים וחיו, ואישרו בדרך בינה. יוסר לץ, לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו. אל תוכח לץ, פן ישנאקה, הוכח לחכם, ויאהבקה. תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח. תחילת חכמה יראת אדוני, ודעת כדושים בינה. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אם חכמת, חכמת לך, ולצת, לבדך תישא. אשת כסילוט הומייה, וטיוט ובל יד עמה, וישבה לפתח ביתה על כיסא מרום כרת, לקרוא לעוברי דרך, המיישרים אורך אותם, מי פתי יסור הנה, וחסר לב, ואמרה לו, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם, ולא ידע כי רפאים שם. בעמקי שאול כרועיה. משלי שלומו, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. לא ירעיב אדוני נפש צדיק, והבת רשעים יהדוף. רש עושה חפרמיה, ויד חרוצים תעשיר. אוגר בקית בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. ברחות לראש צדיק, ופי רשעים יכסה חמס. זכר הצדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. חכם לב ייקח מצוות, ואביל שפתיים ילבט. הולך בתום ילך בטח. ומעקש דרכיו ייבדע. קורץ עין ייתן עצבת, ואביל שפתיים ילבט. מקור חיים פי צדיק, ופי רשעים יכסה חמס. שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. בשפתי נבון תימצא חכמה, ושבת לגב חסר לב. חכמים יצפנו דעת, ופי אוויל מחיטה קרובה. הון עשיר קריית עוזו, מחיטת דלים רשם. פעולת צדיק לחיים, תבועת רשע לחטאת. אורח לחיים שומר מוסר, ועוזב תוכחת מטעה. מכסה שנאה שפתי שקר, ומוציא דיבה, הוא חסיל. ברוב דברים לא יחדל פשע, וחוסך שפתיו משכיל. כסף נבחר לשון הצדיק, לב רשעים כמעט. שפתי צדיק ירעו רבים, ואווילים בחסר לב ימותו. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמך. כשחוק לכסיל עשות זימה, וחכמה לאיש תבונה. מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות הצדיקים ייתן. כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כחומץ לשיניים, וכעשן על העיניים, כן העצל לשולחיו. ירעת אדוני תוסיף ימים. ושנות רשעים תקצורנה. תוחלת צדיקים שמחה, ותקוות רשעים תאבד. מעוז לתום דרך אדוני, ומחטה לפועלי אבן. צדיק לעולם בל ימות, ורשעים לא ישכנו ארץ. פי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת. שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תחפוכות. מאזני מרמה תועבת אדוני, ואבן שלמה רצונו. בא זדון ויבוא קלון, ואת צנועים חכמה. תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישודדם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תישר דרכו, וברשעתו יפול רשע. צדקת ישרים תצילם, ובהבת בוגדים יילכדו. במות אדם רשע תאבד תקווה, ותאכלת אונים אבדה. צדיק מצרה נחלץ, ויבוא רשע תחתיו. בפה חנף ישחית רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו. בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבוד רשעים רנא. בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס. בז לרעהו חסר לב, ואיש תבונות יחריש. הולך רחיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ. רע ירוע כי ערב זר, ושונא תוקעים בוטח. אשת חן תתמוך כבוד, ועריצים יתמחו עושר. גומל נפשו איש חסד, ואוחר שערו אכזרי. רשע עושה פעולת שקר. וזורע צדקה סכר אמת. כן צדקה לחיים, ומרדף רעה למותו. תועבת אדוני עקשי לב, ורצונו תמי מדרך. יד ליד לא ינקר רע, וזרע צדיקים נמלט. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם.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 ודורש רעה תבואנו. בוטח בעושרו הוא ייפול, וכעלה צדיקים יפרחו. עוכר ביתו ינחל רוח, ועבד הביא לחכם לב. פרי צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות חכם. הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא.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 דרך אביל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. אוויל ביום יוודע כעסו, וחוסה קלון ערום. יפיח אמונה יגיד צדק, ועד שקרים מרמה. יש בו תה כמדגרות חרב, ולשון חכמים מרפה. שפת אמת תיקון על העד, ועד הרגיעה לשון שקר. מרמה בלב חורשי רע, וליועצי שלום שמחה. לא יאונה לצדיק כל אוון, ורשעים מלאו רע. תועבת אדוני שפתי שקר, ועושה אמונה רצונו. אדם ערום כוסה דעת, ולב כסילים יקרא איוולת. יד חרוצים תמשול, ורמיה תהיה למס.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 מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בוגדים חמס. נוצר פיו שומר נפשו, פוסק שפתיו מחיטה לו. מתאווה ואין נפשו עצל, ונפש חרוצים תדושן. דבר שקר ישנה צדיק, ורשע יבאיש ויחפיר. צדקה תיצור תום דרך. ורשעה תסלב חטאת. יש מתעשר ואין קול, מתרושש והון רב. כופר נפש איש עושרו, ורש לא שמע גערה. אור צדיקים ישמח, ונר רשעים ידעך. רק בזדון ייתן מצה, ואת נועצים חכמה. הון מהבל ימעט. וקובץ על יד ירבה. תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה ואה. בז לדבר יחבל לו, וירא מצווה הוא ישולם. תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. שכל טוב יתנחן, ודרך בוגדים איתן. כל ערום יעשה ודעת, וחסיל יפרוס איוולת. מלאך רשע ייפול ברע, וציר אמונים מרפא. רש וקלון פורע מוסר, ושומר תוכחת יחובד. תאווה נהיה תערב לנפש, ותועבת כסילים סור מרע. הולך את חכמים יחכם, ורועה חסילים ירוע. הטעים תרדף רעה, ואת הצדיקים ישלם טוב. טוב ינחיל בני בנים, וצפון לצדיק חל חוטא. רוב אוכל נירה רשים, ויש נספה בלו משפט. חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. צדיק אוכל לשבע נפשו, ובטן רשעים תחסר. חכמות נשים בנתה ותה, ואיוולת בידיה תהרסנו. הולך ביושרו ירי אדוני, ונלוז דרכיו בו זהו. בפי אוויל חותר גאווה, ושפתי חכמים תשמורם. באן אלפים אבוס בר, ורוב תבואות בכוח שור. עד אמונים לא יחזב,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 ובשמחתו לא יתערב זר. בית רשעים ישמד, ואוהל ישרים יפריח. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה. מדרכיו יסבע סוג לב, ומעליו איש טוב. פטי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. החם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. כצר אפיים יעשה איוולת, ואיש מזימות יסנא. נחלו פתאים איוולת, והערומים יכתירו דעת. שחו רעים לפני טובים, ורשעים על שערי צדיק.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 מציל נפשות עד אמת, ויפיח כזווים מרמה. בירעת אדוני מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. יראת אדוני מקור חיים, לסור ממו כשמוות. ברוב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחיטת רזון. ערך אפיים רב תבונה. וקצר רוח מרים איוולת. חיי ושרים לב מרפה, ורקב עצמות קנאה. עושק דל חרף עושהו, ומכבדו חונן אביון. ברעתו יידחה רשע, וחוסה ומותו צדיק. בלב נבון תנוח חכמה, ובקרב כסילים תיוודע. צדקה תרומם גוי,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 מרפה לשון עץ חיים, וסלף בה שבר ברוח. אוויל ינעץ מוסר אביב, ושומר תוכחת יערים. בית צדיק חוסן רב, ובתבואת רשע נעקרת. שפתי חכמים יזרו דעת, ולב כסילים לוחן. זבח רשעים תועבת אדוני. ותפילת ישרים רצונו. תועבת אדוני דרך רשע, ומרדף צדקה יאהב. מוסר רע לעוזב אורח, שונא תוכחת ימות. שאול ואבדון נגד אדוני, אף כי ליבות בני אדם. לא יאהב לץ הוכיח לו, אל חכמים לא ילך. לב שמח יטיב פנים, ובעצבת לב רוח נכאה. לב נבון יבקש דעת, ופי חסילים ירעה איוולת. כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד. טוב מעט ביראת אדוני, מאוצר רב ומהו מבוא. טוב ארוחת ירק ואהבה שם.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 הפר מחשבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. שמחה לאיש במה הנפיב, ודבר בעיתו מה טוב. אורח חיים למעלה למשכיל, למען אסור משעול מטה. בית גאים ייסח אדוני, ויצב גבול אלמנה. תועבת אדוני מחשבות רע.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 אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. פורע מוסר מואס נפשו, ושומע תוכחת כונל לב. ירעת אדוני מוסר חכמה, ולפני כבוד ענווה. לאדם מערכי לב, ומאדוני מענה לשון. כל דרכי איש זך בעיניו, ותוכן רוחות אדוני.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 תועבת מלכים עשות רשע, כי ויצדקה יכון כסא. רצון מלכים שפתי צדק, ודובר ישרים יאהב. חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלכוש. כנו חכמה מה טוב מי חרוץ, וקנות בינה, נבחר מכסף. מסילת ישרים סור מרע, שומר נפשו נוצר דרכו. לפני שבר גאון, ולפני חישלון גובה רוח. טוב שפל רוח את ענבים, מחלק שלל את גאים. משכיל על דבר ימצא טוב, ובוטח בה' אשרב. לחכם לב יקרא נבון, ומתק שפתיים יוסיף לקח. מקור חיים שכל בעליו, ומוסר אווילים איוולת. לב חכם יסקיל פיהו, ועל שפתיו יוסיף לקח. צוב דבש עם נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. נפש עמל עמלה לו, כי אכף עליו פיהו. איש על קורא רעה, ועל שפתו כאש צרבת. איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף. איש חמס יפתה רעהו, והוליכו בדרך לא טוב. עוצה עיניו לחשוב תהפוכות,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 ובתוך אחים יחלוק נחלה. מצרף לכסף וחור לזהב, ובוחן ליבות אדוני. מרע מקשיב על שפת אבן, שקר מזין על לשון אבות. לועג לא לרש חרף עושהו, שמח לעד לא ינקה. עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם. לא נבע לנבל שפת יתר, אף כי לנדיב שפת שקר. אבן חן השוחד בעיני ועליו, אל כל אשר יפנה ישכיל. מכסה פשע מבקש אהבה, ושונה ודבר מפריד אלוף. תחד גערה ומבין, מהקות כסיל מאה. אך מרי יבקש רע.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 למה זה מחיר ביד כסיל, לקנות חכמה ולב אין? בכל עת אוהב הרע, ואח לצרה ייוולד. אדם חסר לב תוקע כף, עורב ערובה לפני רעהו. אוהב פשע, אוהב מצע, מגביה פיתחו מבקש שעור. עיקש לב לא ימצא טוב. ונהפך בלשונו יפול ברעה. יולד כסיל לתוגה לו, ולא ישמח אבי נבל. לב שמח יטיב גאה, ורוח נכאה תיבש גרם. שוחד מחק רשע ייקח, להטות אורחות משפט. את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ.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 לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד ענווה. משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו, וכלימה. רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נכאה מי יישאנה. לב נבון יקנדעת, ואוזן חכמים תבקש דעת. מתן אדם ירחיב לו.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 ואוהביה יאכל פריח. מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מאדוני. תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות. איש רעים להתרועע, ויש אוהב דבק מאח. טוב רש הולך בתומו, מעיקש שפתיו, והוא חסיל. גם בלו דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליים חוטא. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף לבו. הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד. עד שכרים לא ינקה, ויפיח כזווים לא ימלט. רבים יחלו פני נדיב, וכל הרע לאיש מתן. כל אחר עש שנאוהו, אף כי מרעהו רחקו ממנו, מרדף אמרים לא המה. קונל לב אוהב נפשו, שומר תבונה למצוא טוב. עד שכרים לא ינקה, ויפיח כזווים יאבד. לא נווה לכסיל תענוג.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 עצלה תפיל תרדמה, ונפש רמיה תרעב. שומר מצווה, שומר נפשו, בוזד זה ימות. מלווה אדוני חונן דל, וגמולו ישלם לו. יסר בנך, כי יש תקווה, ואל המיתו אל תישא נפשך. גדול חמא נושא עונש, כי אם תציל ועוד תוסיף.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 נכונו ללצים שפטים, ומהלומות לגב כסילים. לץ היין הומה שחר, וכל שוגה בו לא יחקם. נהם ככפיר אמת מלך, מתעברו חוטא נפשו. כבוד לאיש שבט מריב, וכל אוויל יתגלע. מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ואין. מים עמוקים עצה ולב איש, ואיש תבונה ידלנה. רוב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מי ימצא. מתהלך בתומו צדיק, אשרי ונב אחריו. מלך יושב על כיסא דין, מזרב עיניו כל רע. מי יאמר זיכיתי לבי, טהרתי מחטאתי. אבן ואבן, איפה ואיפה, תועבת אדוני גם שניהם. גם במעלליו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פעולו. אוזן שומעת ועין רואה, אדוני עשה גם שניהם. אל תאהב שינה פן תברש, וקח עיניך שבעלחם. רע רע יאמר הקונה, ואוזל לו, אז יתלל. יש זהב ורוב פנינים, וכלי יקר שפתי דעת. לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נכרייה חבלהו. ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ. מחשבות בעצה תיכון. ובתחבולות עשה מלחמה. גולס סוד הולך רכיל, ולפותי שפתיו לא תתערב. מקלל אביו ואימו, ידעך נרו באשון חושך. נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך. אל תאמר אשלמה רע, כבל אדוני ויושע לך. תועבת אדוני אבן ואבן, ומאזני מרמה לא טוב. מאדוני מצעד גבר, ואדם מי יבין דרכו. מוקש אדם ילע הקודש, ואחר נדרים לבקר. מזרר שעים מלך חכם, וישב עליהם אופן. נר אדוני נשמת אדם. חופש כל חדרבטן. חסד ואמת יצרו מלך, וסעד בחסד כסאו. תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה. חבורות פצע תמרוק ברע, ומכות חדרבטן. פלגי מים לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו.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 שוד רשעים יגורם, כי מי אנו לעשות משפט. הפכפך דרך איש וזר, וזח ישר פעולו. טוב לשבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. נפש רשע ובתרע, לא יוחן בעיניו ראהו. בענו שלץ יחכם פתי, ובהשכיל לחכם ייקח דעת. משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. מתן בסתר יכפה אף, ושוחד בחיק חמא עזה. שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיטה לפועלי אוון. אדם טועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח.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 סוס מוכן ליום מלחמה, ולאדוני התשועה. נבחר שם מעושר רב, מכסף ומזהב חן טוב. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם אדוני. ערום רעה רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. עקב ענווה ירעת אדוני. עושר וכבוד וחיים. צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. עשיר בראשים ימשול, ועבד לווה לאיש מלווה. זוריה עוולה יקצור עוון, ושבט עברתו יכלה. הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. גרש לץ ויצא מדון, וישבות דין וקלון. אוהב טהור לב, חן שפתיו רעהו מלך. עיני אדוני נצרו דעת, ויסלף דברי בוגד. אמר עצל, אריב החוץ, בתוך רחובות ארצח. שוחה עמוקה פי זרות, זעום אדוני יפולשם. שם. כשורה ולב נער, שבת מוסר ירחיקנה ממנו. עושק דל להרבות לו, נותן לעשיר אך למחסור. הת אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. כי נעים כי תשמרם בבטנך. יכונו יחדיו על שפתך. להיות בה' מבטחך, הודעתיך היום, אף אתה. הלא כתבתי לך שלישים, במועצות ודעת, להודיעך קושט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. אל תגזול דל, כי דל הוא, ואל תדכה עני ושער. כי אדוני יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. אל תתרע את בעל אף, ואת איש חמות לא תבוא. פן תאלף אורחותיו, ולקחת מוקש לנפשך. אל תהי ותוקעיכף בערבים משעות. אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? אל תסג גבול עולם, אשר עשו אבותיך. חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוקים. כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך. ושמת סכין בלועיך, עם בעל נפש אתה. אל תתאב למטעמותיו. והוא לחם כזווים. אל תיגע עליה עשיר, מבינתך חדל. התעיף עיניך בו ועיננו, כי עשו יעשה לו כנפיים, כנשר יעוף השמיים. אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו. כי כמו שער בנפשו כן הוא, אכול ושתה יאמר לך.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 ואוזניך לאמרי דעת. אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט תקנו, ונפשו משאול תציל. בני אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני. ותעלוז נחיליותי בדבר שפתיך משרים. אל יקנה לבך בחטאים.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 ואל תבוז כי זקנה אימך. אמת כןה ואל תמכור, חכמה ומוסר ובינה. גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. תנא בני לבך לי, ועיניך דרכי תיצורנה. כשוחה עמוקה זונה, ובאר צרה נוכרייה. אף היא כחטף תארוב, ובוגדים באדם תוסיף. למי אוי? למי אבוי? למי מדיינים? למי סייח? למי פצעים חינם? למי הכלילות עיניים? למאחרים על היין, לבאים לחקור ממסך. אל תראה יין כי יתאדם,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 אוסיף אבקשנו עוד. אל תקנא באנשי רעה, ואל תתאב להיות איתם. כי שוד יהגה לבם, ועמל שפתיהם תדברנה. בחכמה ייבנה בית, ובתבונה יתכונן. ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. גבר חכם בעוז, ואיש דעת מאמץ כוח. כי ותחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועה ברוב יועץ. רמות לאוויל חכמות, בשער לא יפתח פיהו. מחשב להרע, לא בעל מזימות יקראו. זימת איוולת חטאת, ותועבת לאדם לצ. התרפית ביום צרה, צר כוחך. הצל לקוחים למוות, ומתים להרג אם תחסוך. כי תאמר, הן לא ידענו זה, הלא תוכן ליבות הוא יבין, ונוצר נפשך הוא ידע, והשיב לאדם כפעלו. אכול בני דבש כי ונופת מתוק על חיכך. כן, דעי חוכמה לנפשך. אם מצאת ויש אחרית, ותקוותך לא תיכרת. אל תארוב רשע לנבי צדיק, אל תשדד רבצו. כי שבע יפול צדיק, וקם, ורושעים ורשעים יכשלו ורעה. בנפול אויבך אל תשמח, ובקשלו אל יגל ליבך. פן יראה אדוני ורע בעיניו.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 אל תהי עד חינם ברעך, והפיתית בשפתך. אל תאמר, כאשר עסה לי, כן אעשה לו, אשיב לאיש כפעולו. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה חולו כמשונים, כסוף פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנוכי, אשית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך ראשיך, ומחסוריך כאיש מגן. גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. כבוד אלוהים הסתר דבר. וכבוד מלכים חקור דבר. שמים לרום וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר. הגו סיגימי מכסף, ויצא לצורף כלי. הגו רשע לפני מלך, ויקון בצדק כסאו. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. כי טוב אמור לך עליהנה, מהשפיל לך לפני נדיב, אשר ראו עיניך. אל תצא לריב מהר, פן מתעשה באחריתה, בהכלים אותך רעיך. ריבך ריב את רעך, וסוד אחר אל תגל. פן יחסדך שומע, ודיבתך לא תשוב. תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. נזם זהב וחלי חתם, מוכיח חכם על אוזן שומעת. כצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחיו, ונפש אדוניו ישיב. נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במטת שקר. באורך אפיים יפותי קצין, ולשון רכה תשבורגרם. דבש מצאת, אכול דייקה, פן תזבענו והכתו. הוקר רגלך מבית רעך, פן יזבעך ושנאך. מפיץ וחרב וחץ שנון, איש עונה ורעהו עד שקר. שן רועה ורגל מועדת, מבטח בוגד ביום צרה. מעדי בגד ביום קרה חומץ על נאטר ושר בשירים על לברע. אם רעב שונאך האכילה הוא לחם ואם צמא השקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו ואדוני ישלם לך. רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר. טוב שבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק. מעיין נרפס ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. אכול דבש הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו. כשלג בקיץ וכמתר בקציר, כן לא נווה לכסיל כבוד. כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן כללת חנם לא תבוא. שוט לסוס, מתג לחמור, ושבת לגב כסילים. אל תען כסיל כעוולתו, פנטיש תשבל גם עתה ענה חסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. מקצה רגליים חמס שוטה, שולח דברים ביד כסיל. דליו שוקיים מפיסיח, ומשל בפי חסילים. קצרור אבן במרגמה, כן נותן לחסיל כבוד. חוח עלה ויד שיכור, ומשל בפי חסילים. רב מחולל קול, וסוחר כסיל, וסוחר עוברים. כחלב שב על כאו, כסיל שונה ואיוולתו. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אמר עצל, שחל בדרך, ארי בן הרחובות. הדלת תסוב על צירה, ועצל על מיטתו. תמן עצל ידו בצלחת, נלאה להשיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו, משבעה משיבי טעם. מחזיק באוזני חלב, עובר מתעבר על ריב לולו. כמתלהלח היורה זיקים חצים ומוות, כן איש רימה את רעהו, ואמר הלא משחק אני. באפס עצים תכבה אש, ובאין נרגן ישתוק מדון. וחם לגחלים ועצים לאש, ואיש מדיינים לחרחריו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדריבטן. כסף שיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקים ולב רע. בשפתיו ינקר סונה. ובקרבו ישית מרמה. כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו. תכסה שנאה במשאון, תגלה רעתו וקהל. קורש שחת בה יפול, וגולל אבן אליו תשוב. לשון שקר ישנד קו, ופה חלק יעשה מדחה. אל תתהלל ביום המחר, כי לא תדע מה ילד יום. יהללך זר ולופיך, נוכרי ועל שפתך. כובד אבן ונטל החול, וכעס אוויל כבד משניהם. אכזריות חמה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה. טובה תוכחת מגולה מאהבה מסוטרת. נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקו צונא. נפש שבעה תבוש נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. כציפור נודדת מן כנא, כן איש נודד ממקומו. שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. רעך ורע אביך אל תעזוב. ובית אחיך אל תבוא ביום עדך, טוב שכן קרוב מאח רחוק. חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר. ערום רעה רעה נסתר, ותיים עברו נענשו. קח בגדו כי ערב זר, ובעד נוחריה חבלהו. מברך רעהו בכל גדול בבוקר השקם, כללה תחשב לו. דלף תורד ביום סגריר, ואשת מדיינים נשתבה. צופניה צפן רוח, ושמן ימינו יקרה. ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו. נוצר תאנה יאכל פריה, ושומר אדוניו יחובד. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. שאול ואבדו לא תזבענה, ועיני האדם לא תזבענה. מצרף לכסף וחור לזהב, ואיש לפי מהללו. אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות בעילי, לא תסור מעליו איוולתו. ידוע תדע פני צאנך. שית לבך לעדרים, כי לא לעולם חוסן, ואם נזר לדור ודור. גלה הציר ונראה דשא, ונאספו עיסבות הרים. כבשים ללבושך, ומחיר שדה עתודים. ודחלב עזים ללחמך, ללחם ביתך, וחיים לנערותך. נא סו ואין רודף רשע, וצדיקים ככפיר יבטח. בפשע ארץ רבים שריה, ובאדם מבין יודע כן יאריך. גבר רש ועושק דלים, מטר סוחף ואין הלחם. עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. אנשי רע לא יבינו משפט,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 ונעקש דרכיים יפול באחת. עובד אדמתו יסבע לחם, ומרדף ריקים יזבע ריש. איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. הכר פנים לא טוב, ועל פת לחם יפשע גבר. נבוהה ללהון איש רע עין, לא ידע כי חסר יבואנו. מוכיח אדם אחריי חן ימצא ממחליק לשון. גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. רחב נפש יגרם אדון, ובוטח על אדוני ידושן. בוטח בליבו הוא חסיל, והולך בחכמה הוא ימלט. נותן על הרש אין מחסור. ומעלים עיניו רב מארות. בקום רשעים יסתר אדם, ובאבדם ירבו צדיקים. איש תוך אחות מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא. ברבות הצדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יאנח עם. איש אוהב חכמה ישמח אביו, ורועה זונות יאבד הון. מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. גבר מחליק על רעהו, רשת פורס על פעמיו. בפשע אישרע מוקש, וצדיק ירון ושמח. יודע צדיק דין דלים, רשע לא יבין דעת. אנשי לצון יפיחו קריה, וחכמים ישיבו אף. איש חכם נשפט את איש אביל, ורגז ושחק ואין נחת. אנשי דמים ישנאו תם, וישרים יבקשו נפשו. כל רוחו יוציא חסיל, וחכם באחור ישבחנה. מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. רש ואיש תככים נפגשו. מאיר עיני שניהם, אדוני. מלך שופט באמת דלים, כסאו לעד יקון. שבת ותוכחת ייתן חכמה, ונער משולח מביש עמו. ברבות רשעים ירבה פשע, וצדיקים במפלתם יראו. יסר בנך ויניחך, וייתן מעדנים לנפשך. באין חזון יפרע עם, ושומר תורה אשריהו. בדברים לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. חזית איש אץ בדבריו, תגווע לכסיל ממנו. מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. איש אף יגרם אדון, ובעל חמא רב פשע. גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמור כבוד. חולק עם גנב שונא נפשו, עלה ישמע ולא יגיד. חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. רבים מבקשים פני מושל, ומאדוני משפט איש. תועבת צדיקים איש עוול. ותועבת רשע ישר דרך. דברי אגור בנייקי המסע, נאום הגבר לאיתי אל, לאיתי אל ואוכל. כי בער אנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי, ולא למדתי חכמה, ודעת קדושים אדע. מעל השמיים וירד, מי אסף רוח בחופניו, מי צרר מים בשמלה, מי הקים כל אפסי ארץ, מה שמו ומה שם בנו, כי תדע. כל אמרת אלוה צירופה, מגן הוא לחוסים בו. אל תוספ על דבריו, פן יוכיח בך ונכזבת. שתיים שאלתי מאתך, אל תמנע ממני בתרם אמות.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 ואת אמו לא יברך. דור טהור בעיניו, ומצואתו לא רוחץ. דור מה רמו עיניו, והפעפיו ינשאו. דור חרבות שיניו, ומאכלות מתלעותיו, לאכול עניים מארץ, ואביונים מאדם. לה לא עלוקה שתבע נוט, הב שלוש הנה לא תסבענה, ארבע לא אמרו הון. שאול ועוצר רחם, ארץ לא סב עמיים, ואש לא אמרה הון. עין תלעג לאב, ותבוז ליקהת אם, יקרוה עורבי נחל, ויאכלוה וננשר. שלושה המה נפלאו ממני. וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמים, דרך נחש על עצור, דרך אונייה ולבים, ודרך גבר בעלמה. כן, דרך אישה מן האפת, אכלה ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי אבן. תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבעה, לא תאכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם. תחת סנועה כי תבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. ארבעה הם כתנאי ארץ, והמה חכמים מחוכמים. הנמלים עם לא עז, ויכין ובקיץ לחמם. שפנים עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. מלך אין לה ארבה, ויצא חוצץ כולו. שממית בידיים תטפס, והיא בהכל למלך. שלושה המה מטיבי צעד, וארבעה מטיבי לחט. ליש גיבור בבהמה, ולא ישוב מפני חול. זרזיר מותניים אותייש, ומלך אלקום עמו. אם נבלת והתנשא, ואם זמותה יד לפה. כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. דברי למואל מלך, משא אשר ישרדתו עמו. מברי ומבר בטני, ומי בר נדרי. אל תיתן לנשים חילך, ודרכיך למחות מלכין. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין, ולרוזנים אי שיכר. פן ישתה וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנוש איכר לאובד, ויין למרי נפש. ישתה וישכח ראשו, ועמלו לא יזכור עוד. פתח <אח> פיך אל אל דין כל בני חלוף. פתח פיך שפות צדק, ודין עני ואביון. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרח. בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעס בחפץ כפיה. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמך. ותקום בעוד הלילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה, ותיקחהו, מפרי כפיה נתעה קרם. חגרה ועוז מותניה, ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב סחרך, לא יחבב הלילה נרח. ידיה שלך וכישור, וכפיה תמכופה לך. כפך פרסה לעני, וידיה שלך לאביון. לא תירה לביתך משלג, כי חול ביתך לבוש שנים. מרבדים עשת אללה, שש וארגמן לבושך. נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה וחכמה, ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהלללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולן. שקר החן והבל היופי, אישה ירעת אדוני היא תתלל. תנו לה מפרי ידיה, ויהללוהה ושערים מעשיה.